А далеко внизу крізь ніч висвічували вогники багать. Долинав віддалений, ледь чутний шум голосів. Собаки гавкали, і дим зіймався над юртами. Що переживав Айдар тієї ночі? Чи спав він взагалі Данило, не знав, тільки неспокій хлопцям так передався йому, що і Данило майже не зімкнув очей, хоча. Вдавав, що спить, ніби у напівсні, єдиною кошмою, яку вони мали, як звично вкривав Айдара, а той у свою чергу натягав кошму на Данила, коли навертався якийсь сон і хотів перегорнутися з одного боку на інший у вісні, але не спав жоден із них. І десь кожен здогадувався, що інший не спить і міг заговорити, але знав, що будь-яке слово зараз не до місця, будь-яке слово порушить непевну і важку маревну ніч, безсоння, вартість, якої була для обох значно вища за будь-які тижні сну, за чудовий, прекрасний, але безбарвний у своїй незначущості сон, і зараз мучився кожен, обрягаючи Божу іскру спільності, самовідречення, зради іншого. Та аж до світанку, коли заясніло, і хтось повернувся, отрапивши розплющеними очима у розкритий погляд іншого, і можна було вставати, але вони ще трохи лежали мовчки, а тоді підвівся Ідар і сказав – Треба рушати зараз, аби ти виїхав ніби зі степу. Усе пам'ятаєш? Так. Данило поїхав круто схилом униз, притримуючи коня, потім прогнав його просто від гори у степ, а далі уже завернув напрямку до кочів'я, яке розташувалося півколом юрт і всіма входами розкритим на південь. Данило ж заїжджав із північного сходу, так що його ніхто не повинен був бачити, доки він не з'явиться вже поблизу Кочів'я. Данило їхав степом, серед незглибної тиші, яка панує тільки у степу. У спечний серпень на горбках рискали спекучої спеки степла полину, сохнули Ковола і молочай, Де-не-де біліли солимчаки, Але то вже далі, глиб степу. А ближче до гір, До порослого травами передгір'я, До долини річки, Біля якої розташувався Айдарів-аул, На Джайляу, Зеленіла висока трава, Чим далі більше і більше росло Жінгилу і пирю, Ще далі долина переходила у охоплену блакитно-темним маревом ущелину – Міжгір'я. Але перед самим кочів'ям трапився на шляху Данилові самотній кривий дуб, широкий і кряжистий. Намить Данило зупинив біля дерева коня і торкнувся дерева рукою. Живе було дерево, переживало всіх і людей, і події. Час минав для нього інакше, по-своєму, мірявся іншими мірками, незрозумілими людині. В аулі вже помітили вершника. Дітвора посипала зюрт і дивилась на подорожнього, що неспішно простував до аулу. Певний себе спокійний, засереджений. Таким він мав бути, так собі поставив яким і прибув. Одягнений був Данило, як типовий степовий житель. Тюбітейка і чапан, перехоплений широким шкіряним поясом, зброя, при ньому шабля, кинджал, Тільки очі світлі, там волосся руде, а здалеку геть тобі казах. Лише один раз пішли вони з Айдаром на зустріч із людьми. Треба було подбати про одіжд для Данила і придбати усяку всячину, мало що згодитися у дорозі, та ще такі, як у них. Кілька годин слідкували з гори за одним кочів'ям, а тоді спустились до них. Розповіли, що втекли від джунгарів із полону і добираються додому. Айдар назвався іменем брата Даурен, а Данила... І не питали О, суд зрозуміло. Виміняли у цьому кочіві все, усе, що їм треба, на позалучений глечик та жіноче намисто із перлів, і поїхали далі, а потім завернули знову у гори. Усяке могло ще тут трапитись, хто зна, де було військо Касим Султана, хоч казали, що пішло воно у бік Туркестану. Але звідки відомо, що чи не лишив своїх людей касим Султан шукати Айдара? Одне слово, зараз Данило під'їхав до Аулу одягнутий і при зброї такий собі незалежний батир степовик, хіба що світлоокий, під'їхав до центральної юрти в Аулі, де уже зібралися люди, виділив на око серед них старійшину, зліс з коня привітався.